Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово» та її ведучі Лариса Власовська і Олексій Богданович. Сьогодні у програмі говоримо про те, як українсько-російська двомовність впливає на культуру мовлення окремої людини та на українську мову загалом. Ви дізнаєтеся про походження деяких фразеологізмів, пов'язаних із ремеслами та промислами, а також міфами та легендами. Також з'ясуємо, що таке клепка і копил. Куди може завести нитка аріадни? І чому тяжку марудну роботу називають сізіфовою працею? Професор Катерина Городенська відповість на ваші листи. Кажуть, що за тим, як людина говорить, можна дізнатися про її мовні смаки, освіченість, а часом і про знання іноземних мов. Нерідко буває так, що люди, які знають дві і більше мов, сплутують їх і починають розмовляти з помилками. Якщо зникає мова, то зникає і нація, каже доктор філологічних наук, завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови Національної академії наук України Світлана Олегівна Соколова. Сьогодні вона розповість про взаємодію української та російської мов. На території України функціонує багато мов. Фактично більшість населення принаймні щонайменше двомовні. Є носіями української і найчастіше російської мов. Хоча ця двомовність досить неоднорідна. Дехто добре знає обидві мови і вміло ними користуються. Дехто тільки розуміє одну з мов. На жаль, частина населення тільки розуміє або навіть інколи вдає, що не розуміє державну мову, українську мову. Тобто цей так званий білінгвізм або двомовність є неоднорідним. Ми поговоримо про те, як українсько російська двомовність впливає на мовлення окремої людини та на українську мову загалом як мову української нації. За двомовності неодмінно виникає таке явище, як інтерференція. Мабуть, багато хто знає цей термін з фізики. Інтерференція – це накладання хвиль. Так само відбувається і у мові. Тобто, мовна свідомість людини, яка мислить і розмовляє однією мовою – Накладається на її ж мовну свідомість в іншій мові. І тоді особливості однієї мови переносяться на функціонування іншої мови. Ми знаємо, що російська мова має тривалу літературну традицію. Вона давно вже використовується як державна і є однією з визнаних міжнародних мов а її ареал основного поширення перебуває поза межами інтерферентного впливу української, ну і, скажімо, близькоспорідненої білоруської мови, і тому саме інтерферентний вплив української і білоруської мов можливий тільки на рівні Мовлення окремих людей, окремих носіїв цієї мови. Тобто можуть українці і білоруси з помилками говорити російською мовою. Білінгвізм на території України має масовий характер і, як ми вже казали, хоча він і неоднорідний але поширений на більшості територій України. І саме тому інтерферентний вплив російської мови на українську можливий не лише на мовленнєвому рівні, тобто на рівні мовлення окремої людини, а на мовному рівні, тобто коли певні явища набувають системного характеру, можуть навіть стати нормативними. Більшість е, типових помилок в українській мові під впливом російської, як окремі явища, описані і стосовно них – Подані відповідні рекомендації, зокрема у виданнях Інституту української мови, таких як збірник культури слова» або рубрика «Мовна мозаїка» в журналі «Українська мова». Вони описані в різних посібниках і довідниках. Але, на жаль, все ж таки люди знову і знову роблять ті помилки, про які ми вже неодноразово писали. Чому? Тому що українська і російська мови близько споріднені. І сплутати явища притаманні цим мовам умовлені досить легко. Однією із причин такого сплутування є існування так званих міжмовних омонімів. Тобто слів, які подібно вимовляються в різних мовах, але мають в них різне значення. Наприклад, такі слова, як українське "краватка" і російське «кроватка» значені «невеличке ліжко». Українське «люстро» І російське люстра, тобто світильник, українське квартирка, і російське квартира або квартирка, тобто невелика квартира, українська хвіртка, російська форточка, українська люлька, і російська люлька, тобто українська колеска. За формальної подібності та однакового значення українські та російські лексеми можуть різнитися граматичним оформленням. В такому випадку ми маємо. Скажімо, сплутування категорії роду у, в таких словах, як е, українське собака – чоловічий рід і російське собака – жіночий рід. Або адрес і українське адреса означені російського адрес. Це була розповідь доктора філологічних наук Світлани Соколової. А про інші аспекти цього питання ви дізнаєтеся в наступній програмі. Минулого разу ми вже розповідали про походження деяких стійких висловів нашої мови фразеологізмів. Чи знаєте ви, що чимало фразеологізмів пов'язано зі світом тварин, птахів, комах? Наприклад, про боязкого кажуть «заяча душа», про підступного «хитрий лис», про норовливого «ставати дибки», коли чогось мало, як кіт наплакав, коли щось зникло, як корова язиком злизала». Про того, хто тяжко працює, як чорний віл. Часом чуємо і таке – набундючений, як сич. Дуже швидко щось робити – крутитися, як муха в окропі. А коли щось зроблено майстерно, кажуть, зроблено так, що комар носа не підточить. Рослинний світ теж став об'єктом спостережень. Міцний горішок кажуть про когось надзвичайно спритного, міцного, стійкого, про бувалу людину, одного поля ягоди про щось схоже, як горохом об стіну про людину, яка не розуміє, не слухає. Блекотина їстися, коли хтось поводиться нерозумно, розкаже, що на вербі груші ростуть, про неправдиву людину, яка оповідає небелиці. Каждое давнє ремесло залишило про себе згадки в мові. Наприклад, від ткачів прийшли вислови: вузол зав'язався, тобто виникли труднощі, ускладнення. Розмотати клубок означає розплутати складну справу. Де тонко, там і рветься, кажуть, коли у чомусь не щастить, не виходить якесь діло. З мови кравців маємо вислови: білими нитками шито про щось очевидне. Проходити червоною або наскрізною ниткою про щось основне, як нитка за голкою про тих, хто тримається разом, не розлий вода, як з голочки про те, що добре пошите, гарно лежить. І з мови шевців маємо такі вислови на один копил правити на свій копил. Слово «копил» тут означає дерев'яну колодку, яку використовували для шиття чобіт, формуючи на ній майбутній чобіт. На один копил кажуть про щось дуже схоже – два чоботи пара. А «правити на свій копил» означає робити по-своєму. З ковальським ремеслом пов'язані вислови «брати влещата», тобто заганяти у глухий кут, затискати – бути між молотом і ковадлом. Бути в незручній ситуації. Куй залізо, поки гаряче. Робити все вчасно. Добре тому, ковалеві, що на обидві руки кує. Так кажуть про вмілу людину. З мови Бондерів прийшли такі вислови. Клепки не вистачає. Клепки немає. Клепки повипадали. Так кажуть про нерозумну людину. Справа в тому, що коли бонта робив дерев'яну діжку то мав так припасувати дерев'яні дощечки клепки одну до одної, щоб конструкція міцно трималася. Коли ж випадала бодай одна, розпадалося все. Чимало рядків із народних пісень почали вживатися як прислів'я і приказки. «Чужа хата така, як свекруха лихає». Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Мужик каже ячмінь, жінка каже гречка. Не мов мені, ні словечка, нехай буде гречка. Можна згадати і про народні казки, із яких маємо такі традиційні вислови. Ні в казці сказати, ні перому писати. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Ходити за три-дев'ять земель, Спіймати за хвіст жар птицю, Живлюща й мертва вода, Молочні ріки, кисільні береги. Життєві спостереження, народні вірування, Забобони також лягли в основу багатьох фразеологізмів. Наприклад, про здорову людину кажуть Кров з молоком. Про докучливу – варить воду з когось. Про щось не дуже термінове – за шию не капає. Про дурниці – купи не держаться, не тримається. З народним віруванням пов'язані вислови «виносити сміття з хати» і «носити сміття під чиюсь хату». Вважалося, що якщо на дворі розсипати сміття, то його підхопить вітер, рознесе, і по ньому, як по сліду, недобра людина може наслати нещастя. З часом значення цих висловів змінилося, і сьогодні вони означають «розголошувати щось неприємне». Фразеологізмів, у яких зафіксувалися спостереження, чимало. Ми і сьогодні кажемо, як у воду дивитися, щось передбачувати, як пороблено, коли нещастить, як рукою зняло, коли зник біль, встати на ліву ногу про невдалий день. ми використовуємо не тільки саме українські фразеологізми. Маємо багато запозичень, серед яких є дуже давні, пов'язані ще з культурою Греції і Риму. Наприклад, Ахіллесова п'ята, прокрустове ложе, сизифова праця, дамоклів меч, авгієві стайні, нитка Аріадни, слава Герострата і багато інших. Кожен із цих висловів пов'язаний із міфами, цілими казковими історіями. Наприклад, Ахілесова п'ята кажуть про слабке, вразливе місце. Ахіллес міфічний герой, оспіваний гомером мером Виліаді, один з найхоробріших воїнів. Він був сином смертного калея і морської богині Фетіди. Бажаючи зробити сина безсмертним і невразливим для ворожих стріл, Фетіда скупала його у водах підземної священної річки Стіксу. Але купаючи Ахілеса, вона тримала його за п'яту, те місце, якого не торкнулася вода, залишилося вразливим Стріла влучила саме в це місце, і Ахілес загинув Міф про розбійника Дамаста, який отримав прізвисько Прокруст Оповідає, що він заманював до себе подорожніх і клав їх на своє ліжко Якщо люди були коротші від ліжка, Прокруст їх видовжував А якщо люди були довші, він відрубував їм ноги тому вислів про крустове ложе означає мірку, під яку штучно підганяють факти і явища. Про якусь нескінченну і позбавлену сенсу тяжку роботу кажуть Сізіфова праця. Існує міф, що володар міста Коринф, хитрун Сізіф, двічі перехитрував бога підземного царства Аїда, повернувся з царства мертвих, але зрештою заслужив собі кару. Йому було призначено вічно викочувати на Круту Гору величезний камінь, який біля самої верхівки зривався і падав донизу. А Сізів мусив починати свою тяжку працю спочатку. Вислів «дамоклів меч» означає приховану загрозу. За давньогрецьким переказом, сіракузький тиран Діонісій І запропонував на один день зайняти свій престол Дамоклу, своєму фавориту, оскільки Дамокл вважав свого покровителя найщасливішою людиною у світі, яка має все – владу, багатство, повагу. Діонісій дав йому скуштувати свого щастя. Однак під час банкету Дамокл раптово помітив над своєю головою гострий меч, підвішений на кінській волосині. Так Діонісій дав зрозуміти Дамоклу, що благополуччя примарне. Вислів «Авгієві стайні» означає бруд, велике безладдя, занедбані справи. Авгій був елітським володарем і мав багато худоби, стіла якої не вичищалися 30 років. Геракл спрямував води річки Алфей на Авгієві стайні і вичистив їх за один день. У виногороду Авгій обіцяв йому 10-ту частину своєї худоби, але не дотримався слова. Між ними спалахнула війна, що закінчилася смертю Авгія, спадкоємцем якого за згоду Геракла став його син Філей. За іншим міфом Авгій залишився живий. І повернув собі царство. Після смерті його шанували як героя. Нитка дочки Критського царя Мінуса і Пасіфаї Аріадни, яку вона прив'язала при вході до лабіринту, допомогла вийти звідти героєві Тесею після його перемоги на чудовиську Мінотавром. Тому тепер ниткою Аріадни називають спосіб, який допомагає вийти зі скрутного становища. А славою Герострата називають не славу, а ганьбу, про яку пам'ятатимуть нащадки. Герострат – мешканець Ефеса, що спалив храм Артеміди у своєму рідному місті в 356 році до нашої ери, для того, щоб, як він зізнався під час катування, його ім'я пам'ятали нащадки. Аби відвадити інших від пошуків такої слави, Ефеська влада не лише стратила Герострата, а й заборонила згадувати його ім'я під страхом смертної кари. Однак Герострат досяг бажаного, після чого з'явився вислів Геростратова слава, під яким мається на увазі слава рівнозначна вічній ганьбі. Через 25 років Олександр Македонський, який, за легендою, народився у день пожежі, наказав відбудувати храм, який було внесено у перелік «Семи чудес світу». Фразеологізмів багатий на відкриття Не менше відкриттів є і в нашій пошті Отже, наша постійна рубрика Відповіді на ваші листи Перед мікрофоном Професор Катерина Городенська Цілком поділяємо обурення Сергія Кирилика З приводу неправильного вживання Багатьох слів української мови Про деякі з них Ішлося вже в радіопередачі «Слово» Прокоментуємо використання Таких слів, як «знаходитися» Та «відмінити» Неправильно вживати дієслово «знаходитися» зі значенням «місця перебування когось» або «місця розташування чого-небудь». Все значення в українській мові можна передати різними засобами і способами. Якщо йдеться про місце перебування когось, то вживають дієслова «перебувати», «відвідати» в певній формі. Порівняймо. Делегація перебуває в Канаді. Прем'єр-міністр відвідав Закарпаття. Коли ж визначають місце розташування чого-небудь, то вживають дієприкметники «розташований», «розташована», «розташоване», «розташовані». Наприклад, у східній частині міста розташований парк. Дієслова «міститися», «розташуватися». Наприклад, під молодим дубовим ліском розташувався літній табір. «Стояти». Наприклад, будинок стоїть на вулиці Прорізної і Пушкінської. Поїзд стоїть на другій колії, лежати, журнали лежать на столі, село лежить на схилі, або речення, у яких замість дієслівного присудка пишуть здебільшого тире. Наприклад, «Моя квартира на другому поверсі», «Наш будинок на розі вулиць Прорізної і Пушкінської». Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви хочете дізнатися більше або маєте запитання, пишіть нам. Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або на електронну скриньку lit.ravelik@nfu.gov.ua з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Оксана Шевчук. Звукооператор Валентина Першина. Счастливым. До новых встреч.